En inneboende Brr. Jag är som en inneboende Jag hyr ett möblerat rum Värdinnan är mäktat troende Hon fyller varenda tom, varenda tom i mitt rum med bilder och tänkesspråk. Med fula och tarliga bilder och dåliga tänkespråk Jag sitter med hängande armar Jag sitter med ryggen i kröm